Antagonism De jos, din zbuciumata mea dâncime, Tânjesc mereu seninătăți să isc, Gelos pe glacialul lunii disc, Pe tot ce e celestă limpezime. Vrând armonii de rece obelisc, În genuine arhitecturi sublime, Urăsc zbârlita râpelor asprime Și flămânzesc după zăpezi pe pisc. Port jindul simetriilor maestre. Dar fierb în mine un fluviu subteran, răvnesc doar prin câmpeie de ferestre, Ghețarul înalt cu crește diafan, Sunt clocot și vreau cer de roce alpestre, Vreau ape de oglinzi și sunt vulcan.